і має кару, а ти, державний службовець, і маєш високий пост охоронця соціалізму. Змін ніяких не сталося, і ти можеш спокійно виконувати дане тобі доручення». І на знак щирості своїх слів Микола Сидорович розтягнув посмішкою гумовий розріз і показав кінчики занадто білих штучних зубів – тоді Степан Петрович пружно-швидко підвівся і струнку вирівнявся. Слухаю товаришу і виконую. В цей момент до кабінету увійшов секретар Білугіна. Білугін зараз же звернувся до нього, показуючи очима на Іваненка. Видите, товаришу, все наготоване для нього. Секретар поштиво вклонився, а Микола Сидорович простяг руку товаришу Іваненкові і байдуже прорипів. Ну, бувай. «По повороті негайно з'явитись до мене». Степан Петрович зворушено і обережно потиснув м'яку руку Білугіна і хрипко промовив «Слухаю, буде все зроблене». І пішов за секретарем з кабінету. Додому вертався він з тим самим чи то зворушенням, чи захопленням, чи з якимось таким чуттям, яке може бути в людини, що трохи-трохи не попала під потяг». Але Катерині він розповів майже тим самим сірим тоном, яким до нього говорив Білугін, хіба що з деяким веселим дивуванням. Що за секрет такий міг бути в того нещасного Марка? Одначе Катерина Семенівна була ошелешена, стривожена, злякана. «Та Марко, Марко, твій брат!» – жахом шепотіла вона втретє вже, мабуть. «Що ж він забув, що ми його...» — Чи те, що помирає, може перед смертю справді хоче тобі добре зробити? Як ти думаєш, у чому тут річ? Степан Петрович, глибоко затягуючись цигаркою і ходячи широкими кроками по кабінету, не відповідав. — А щось таке, Степочку, мабуть, дійсно важливе, коли вони навіть літака посилають. «Значить, вони щось знають? Але, Марко, Марко, той самий, який повинен бути на нас такий лютий!» Степан Петрович притовкмачив цигарку по пільничці і з захопленням обняв Катерину. «Ех ти, Марко, Марко, так-так, той самий Марко, брат мій, і чудесно!» Ми, каже, знаємо різницю між тобою і твоїм братом. А коли б вони не знали, то знаєш, де б ми були, га? І я, і Євген, і Сергій, і всі діти наші, знаєш? Ой, знаю, занадто добре, знаю, поспішно, з жахом, прошепотіла Катерина Семенівна. Ну так мовчи про брата. А про мою подорож, куди й чого, розуміється нікому ні слова. Чуєш, Катре? Ой, чуюте, чую. Розділ другий. Надвечір наступного дня Степан Петрович, пересівши на аеродромі з літака на авто, яке чекало на нього, під'їздив лісовою дорогою до концтабору. І хто знає чого йому раптом згадався вираз якогось емігрантського журналу, що йому довелось читати, бувши в Англії в складі охоронної бригади біля міністра, Найбільшу, майже ідеальну точність більшовизм виявляє в одній галузі своєї діяльності – в галузі терору і репресії. Правда, лісова дорога сама була неідеально покручена в снігових вибоїнах, горбах, корінні. Авто, як ніби сильно п'яне, хилиталось з боку на бік і здавалося отот -от перекинеться – Іваненко увесь час мусив хапатись руками теж за одне, то за друге вікно, щоб не падати з сидіння. Він іноді аж посміхався, але водночас не переставав пильно прислухатись до чудного тремтіння в самому собі, яке було весь час подорожі навіть у літаку, за тим тремтінням, немов за серпанком туману, здалеку, здалеку маячила постать Марка, яка, мабуть, і викликала те тремтіння. Особливо випиналось крізь туман чорне буйне, сильно волосся й циганські дідові очі Марка із жовтавими баньками, які, не мов, горіли жовтим котячим вогнем люті, оте останнє трагічне побачення у слідчого у Харкові.